Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnul Tolontan, Vă a să vă fie de bine, cum se spune la noi în redacție, nu știm de ce. <laughs> bună dimineața, bună dimineața! Da, salut! Oamenii, oamenii pe stradă ne opresc pe noi jurnaliști și ne întreabă tot felul de lucruri legate de alegeri. Sunt cumva dezorientați și ne întreabă acum, după ultimele întâmplări, cum, ce înseamnă, ce, domne să fii celem ce de la Merge sport, domnul Tolodan pe stradă și îl întreabă. Da. Despre rapid. Cine, domne, câștigă, ce... <laughs> cine va câștiga uh, campionatul în acest an? Așa. Uh, și mă gândeam că ar fi foarte interesant un răspuns că Oamenii aștept de obicei un răspuns simplu Adică steaua, dinamou Rapid, nu mă rog, rapid nu da? Rapid poate, rapid, nu, poate rapid, peste câțiva ani da, și da, da, da, da. și dar da. Da. Da, da. Da. Da, Să știi că apropo de asta cu politica și eu te-aș întreba Adică A? și eu sunt unul dintre oamenii de pe stradă Rapid <laughs> <laughs> Rapid, rapid de adică un outsider asta este... Acum oamenii se să gândesc ce înseamnă rapid, este un outsider. Facem ca pe vremea lui Ceaușescu, când la teatru se vorbea codificat, practic, și oamenii aplaudam, știind că este vorba despre Ceaușescu și nu despre regele de da, interpretate da, la da, da, da, da. Exact. Așa. Deci, să revenim la rapid. Să revenim Așa. la rapid. <laughs> <laughs> și la ceea ce se întâmplă, outsider lui Dan Barna, pentru că el este un outsider în această competiție, a ieșit, a intrat cu a treia... Șansă în, în cursă, după președintele Claus Iohani și după Viorica Dăncilă, reprezentantul PSD, după Pe ce două mari partide, PNL și PSD. Și uh, aș vrea să spun o chestiune. Uh, uh, răspunsul la, întrebarea, la întrebările complicate nu este niciodată simplu. Iar întrebarea complicată a oamenilor, cu cine aș putea să votez, astfel încât viața mea și viața jur din jur să să progreseze, să fie altfel decât acum nu este o întrebare care poate fi, la care răspunsul poate fi steaua din sau rapid, în niciun caz, nici la fotbal nu e simplu nimic și răspunsul meu probabil că îi va nemulțumi și îi va lăsa în ceață exact ceea ce îmi doresc pentru că e normal ca ei să gândească cu propria minte, să gândească cu propriile idei și cu propriile argumente mai ales. Sunt două lucruri unul de rău ca să fiu ca în peluză despre Dan barna și unul de bine voi începe cu cel de rău Atacurile lui, în general, tonul lui a fost civilizat după ce s-a publicat ancheta colegilor de la Rice Project, politicos, măsurat, a avut câteva observații de bun simț, dar a avut și câteva chestiuni care țin de teoria conspirației, că șeful de la Rice ar fi acum în Columbia și de acolo trimite indicații, că povestea e pornită cu o agenda politică și așa mai departe. După cum, persistând în această idee greșită de a ataca niște instituții, că presa este în sine o instituție a democrației, nu este a statului român, din fericire, a societății, da? E o diferență între stat și societate esențială. Societatea suntem toți, da? Statul este o formă de organizare a, a noastră, este altceva. Ei bine, a atacat Departamentul de Luptă Antifraudă. A spus că a, acel control, care nici, nici nu s-a făcut dosar deocamdată, făcut de, de Departamentul de Luptă Antifraudă, este coordonat cu această anchetă, și practic este determinat controlul de guvernul Dăncilă. Spunând că departamentul antifraudă depinde de guvernul Dăncilă, de de, este subordonat guvernului, ceea ce este fals. Este fals. Există instituții în această țară care sunt construite după arhitectură europeană, încă de dinainte de preaderare a început construcția lor și apoi de 12 ani le continuă să funcționeze cu anumit profesionalism, atât cât e omenește posibil în țara asta unde totul ni se pare că e politic și suspectăm orice, printre care și acest departament de luptă antifraudă și care, atenție, dacă trimite, dacă are un tip de subordonare profesională, el este mai degrabă la Bruxelles decât la București. La celebrul Olaf, care este organismul central de luptă antifraudă. da. Uh, să susții că anumite instituții cum este DLAF-ul din, sunt din prima politizate pentru că vezi, doamne, sunt sub un guvern așa cum se întâmplă peste tot în Europa, este ca și cum ai susține că departamentul de uh, antidoping, doping da, Agenția Națională antidoping, care are exact aceeași uh, între uh, ghilimele subordonare dă rezultatele pozitive sau negative în funcție de cine este la guvernare momentul ăla, ceea ce este absolut fals. Și eu aș veni cu un exemplu pe care îl cunoaștem îl cunoaștem bine ca jurnalist, oamenii probabil că și l vor reaminti când îl, îl rostesc aici. Este vorba despre Gala Bute. În timpul guvernului Boc. Atenție, guvernul Boc, da? același draf face un o cercetare care se transformă în dosar și apoi în dosar penal la DNA pe cazul Elena Udrea Gala Bute, meciul celebru dintre Bute și Mendi care a durat cât a durat, că nu mai. Foarte puțin. Puțin. A durat puțin și a costat 2 milioane. A fost și cel mai scump minut din istoria boxului. De, prof... de la noi cu siguranță. Da. da. da. da. da. Ei bine, n-a spus nimeni atunci că de fapt stați un pic că acel raport a Drafului a fost făcut de guvernul BOC, care evident că ar fi avut interesul să susțină pe el Audre, dar n-a putut să facă nimic, pentru că inspectorii de la draf nu sunt subordonați unui ministru, unui secretar de stat, unui șef de guvern, fie că se numește BOC, fie că se numește, se numește Dâncilă. Cred că aici e un pericol. Unde am un argument pro Dan Barna este uh, la următoarea chestiune. Este evident că sistemul, cu tot ce înseamnă sistem de establishment în România, elita uh, să o numim politică, dar nu numai românească, și din ministere, directorii, uh, șefii agențiilor, uh, adjuncții de agenții care așteaptă să vină șefi, nu suportă ideea să se schimbe ceva fundamental. Și atunci evident că ei sunt mai degrabă cu varianta safe pentru ei, care e Claus Iohannis în momentul acesta, favori, marele favorit, decât să vină Dan Barna ca outsider care poate să răsucească împreună cu SRS sau cu plus toată povestea românească până la un nivel uh, uh, indescriptibil. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Aici nu vorbesc despre miniștri, că ei oricum pleacă, da? sau despre secretar de stat. Vorbesc despre uh, pletora de uh, sute de mii de, de, de, de oameni de subiei care, la rândul lor, au rut de la angajate. E un sistem întreg, o încrângătură uriașă în, în România. Unii își fac treaba, dar unii nu-și fac treaba. Și care, bineînțeles, că nu, nu, aș, pentru ei PSD sau, sau, sau PNL la nivelul 3 dintr-un minister nu contează. Dovada că au rămas acolo de 30 de ani și vor rămâne în continuare încă 20 de ani sau până se pensionează acolo fără nicio problemă, dacă nu se schimbă ceva fundamental în societate. Și da, ei, după părerea mea, îl favorizează pe Claus Iohani și sunt împotriva lui Dan Barna sau oricărei variante de genul uh, partid nou în România. Da. Păi... Nu puteți vedea zâmbetul lui Vlad. <laughs> Ce să zic, nu știu, că asta eu am tot timpul tentația, dar tu ești o personalitate publică, domnule Tolontan, sau dumneavoastră sunteți, da? Care Și chiar când spuneți prostii sau invitați... î, î, imense, asta vrea să spună, dar spune, te rog... Nu, nu, nu, invitați hai, la te dialog, te rog, iar rog, eu rog, am totuși rezerva asta, pentru că este rubrica ta aici, te nu te pot să intru... Te rog. intră, intră, intră, intră. Nu, e, bun, așa doar să spun... Din punctul meu de vedere, dacă tostem stăm în acest uh, dialog așa, aici, uh, eu nu sunt avocatul lui Dan Barna în niciun caz. Și cred că, mă rog, e răspunderea lui, a intrat în cursa asta, acum trebuie să o ducă cu tot ce-i bun și tot ce-i rău în ea și tot ce face acolo. Na. Um, Barna nu a spus că nu vrea să fie anchetat. El a spus că nu vrea să fie anchetat de DLAF, care, pe care o consideră o instituție în subordinea lui Dancilă și că vrea să fie anchetat de DNA care este o instituție căruia el îi oferă mai multă independență, oricum, mai multă independență decât o instituție aflată în interiorul guvernului care este condus de un contracandidat al lui în campania prezidențială. Înțeleg că într-o democrație nu alegi tu cine te anchetați decât dacă ești șeful de la un de de Nord. Adică Faptul că... că el spune de cine vrea să fie anchetat, Ei închetat, fonduri europene, poți fi anchetate de la F. Da. Faptul că el spune de cine ar vrea el să fie anchetat, nu înseamnă că se va și întâmpla asta. Acum, dlaf ăsta este într-adevăr o instituție uh, care are legătură cu Comisia Europeană, este de inspirație europeană și lucrează împreună cu Comisia Europeană, dar este o instituție, uh, o structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului ministru, iar șeful DLAF este un demnitar al Guvernului României. Șeful de acum al Direcției de Luptă Antifraud a fost numit în toamna anului 2018, și la fel ca numeroși alți uh, demnitari sau funcționari numiți de această guvernare, a fost numit interimar. Care este o metodă clasică de a controla pe șeful respectiv, corect, o metodă eu, eu, inventată asta e informație de foarte bună, da, inventată, că de, nu PSD, aveam. inventată da, corect, de PSD. Bă, nu e inventată de, că făceau interimar se... toți da, au făcut. Da, bun, ok, atunci PSD-ul a dus-o la perfecțiune, da. da și da, ce se okay. întâmplă acum este da. că PSD-ul se pregătește să iasă de la guvernare, nu se știe când și cum, că iată că nu se poate forma o majoritate de guvernare. Dar PSD face concursuri pentru toate aceste funcții pe care ani de zile le-a ținut în interimat, tocmai ca să-i controleze. Pentru că unul angajat pe concurs nu mai poate fi dat afară atât de, de ușor. Numai că șeful de lab de Utre era numit în regimul lui Trean Băsescu și n-a ezitat să o radă în acel control pe renaudere. Da. Ok. Bun. Bun. Deci Barna are de dată explicațiile lui, evident. Da. Mulțumim, domnul Tolantan. Încer Îmi cer Mulțumesc. scuze că întreb, am întrebam uh, completat în felul rapid, ăsta. Ra rapid. Rapid <laughs> rămâne. Rapid, julești.